Сповнилася відразу. Рятувалася в султанських книгозбірнях, але однаково ж мала знову повертатися до гаремлику, до велетенської проклятої клітки для людей, до в'язниці, довічної, навіть для неї, для султанші, бо вона жона падишаха, а чоловік, як сказано в священних ісламських настановах, повинен утримувати жону так само, як держава утримує злочинців у в'язниці». Мабуть, жінок замикають тут у гареми так само, як по всьому світу замикають правду, ховають, приховують. Випустити на волю жінку однаково, що випустити правду. І ту, і ту в'язнюють, лякаючись їхньої руйнівної сили, їхньої невтоленої жадоби до волі. Як сказано, страх охороняє виноградники. Може, і Сулейман уперто втікає однеї, наближаючись лише на короткий час, щоб менше чути тяжкої правди. Менше прохань і примх. Прилітає, мов бджола, до квітки, Щоб випити нектари, мерщі, летить далі і далі. Він ніколи не пробував зрозуміти її, Подумати про неї, як про рівноцінну йому людину. Думав тільки про себе. Брав одне неї все, що хотів, Користувався нею як річчю, як знаряддям, Навіть до свого бойового коня ставився уважніше. Тяжко бути людиною, А жінкою ще тяжче. А вона, що далі йшла, і що вище підіймалася, то більше відчувала себе жінкою. Не віддай звірені душі своєї горлиці шукати порятунку в любові. Чи хотіла вона, щоб її любили? А хто цього не хоче? Та чого варта любов, хай навіть найвсемогутнішого чоловіка, коли довкола панує суцільна ненависть і лється кров ріками і морями? Кров не може бути проще ніколи, а тільки відплачена? або спокутувана. Чим вона спокутує всі кривди, яких зазнає її рідна земля? Крижаною купільлю сповіді, каяттями, муками? Як прекрасно було б не знати душевного сум'яття. Хіба ми не тимчасові гості на цім світі? І хіба не лякаємося минулого лише тоді, коли воно загрожує нашому майбуттю? Навіть сплативши данини всім пеклам, не здобудеш миру. Спокута... Спокута, а в неї діти, і в них майбуття, істина і вічність Чужинці Великий явнох Ібрагім знов набридав Роксолані Тепер уже клопотався не за венеціанського посланця з листом, а за Єроніма Ласького Супрободжував султаншу до медресе для її синів Хотіла переконатися, що там не холодно Швидко йшла довгим темним коридором, що вів от червоними килимами помешкання кизляраги до медресе для шахзаде. На широких мармурових сходах велетенський Ібрагім міг би наздогнати закутану в м'які хутра султанчу, але не наважувався, плентався позаду, великий і незграбний. За спиною показував євнухам, щоб подбали пролад у залі для навчань, хоч було вже й пізно щось робити. Роксолана швидко оглянула кілька крихітних приміщень, призначених для усамотнення вельможних учнів. Тоді перейшла до залу навчань, що являв собою велике просторе помешкання у формі кількох широких терас. Стіни його оздоблені були жовто-золотими фаянсами з зображенням квітучих дерев, навпроти входу картина – мека з чорним каменем Кааби і стрункими білими мінеретами. Посередині залу лескуча черевата жаровня, що пашіла теплом Величезний світильник у формі зорі На ньому скринька, в яку ховали Коран після читання Скрізь перські столики, догіниські дивани, обтягнені шовком На столиках сині глечики з квітами Високі вікна в різнобарвних шибках з зображеннями півмісяця і зірок Тут тепло і затишно, милостиво мовила до Ібрагіма Султанша Тут її сини осягали найпершу мудрість мусульманську – Коран. Найпершу, і на думку улемів, найголовнішу. Тут вивчали літери, починаючи з еліфа, схожого на тонкий довгий дубець, а дубець, як відомо, прийшов з раю. Кожна літера, як людина, мала свій норов і свій вигляд. Уба запали з духвини, сад мав губи, як у верблюда, ута – вуха, як у зайця. Сури Корану мали своє особливе значення і призначення. Перша сура, Фатіха, читалася перед початком кожного важливого діла –